Azkainan uh, gira, gurekin zerrenda buru bat, piek klozela egun ontzuri? Bai, nire uh, badu ni u, oitabortz urte naizela kontxeluan, eta hamabi urte intut uh, lehen misiko uh, kontxelua. Eta, uh, uste duzu, hortan egiten alduzula diferentziazuk. azok? Bai, baitut bai esperantzia, e, azkaino lanak ez zautzen dut, erriko lanak ez zautzen dut, erri ja maite dut. Eriko askango erria maite dutainitze. Hor, Jean-Louis Furnieda hau zapeza, <tose> kontsailuan zira, oposizioan, Bye. eriteko maneran, bada gai gaibat, gaibero bat, hor, eh, gai uh, erriko etxeak, nahi zituen lurrak, laxabal familiari kendu, jabeai kendu, hauzitarat joan da afera, Eta e, duieek estimatzen dute e, miliun bat eta hiru eun mila euro. E, euro e, pixka bat e, behar lukela eman errikoetxeak familiari zer diosu gaiortaz? Nik eh, nahi dut egin zerbait, Jean-Louis Fournier, epi Benedik Luberriaga, Gorka Taverna e, Eman duzte horko jabiak, argibeleko jabiak kanpoat eta Eman duzte tribunelian Eta uste zuten o, gauzako lapasatzen zela, mehene tribunalak errandu ez eta oa iztagitea oa izein, eta gu, gu azkaindarrek patu beharko du e, e, milion eta iruegun. Horiek e, diote, zela beste aterabiderik, zuk zer diosu, bazen manera mintzatzeko? Ue, esola zein behartzen, tribunalian ez da horne matia, ez dut benne ikusinik eh, eskaldunak edo, eskaindarrak edo emango erriak, emango jabiak kanpoat. E, itena zen zerbait. E, e, forniek ez du... beburua bakarrik. Bi garen itzulia, nola ikusten duzu, nola prestatzen duzu, zuk zure taldearekin? Bi itzulia. Azken jendiak ikusiko ikusikote bertzela. Konfenziak badu, ke, paxatuko gela. Ta paxatzen bat zu. bazina e, e, e. auzapez Zer litzateke zure lehen misiko proiektua, azteko? E, bon, e, lehen misikoak -mixiko, le ze eskola. Hori eskola eta gero... E... Ikaštalako problema ikusi, zein behar den, paska ikasztoran estiungi e, Tokiohtan, to in behar zerbait. Eta gero, e, e, in behar kodie e, ložeman sosio hausi, hain niz, paska eška sti hain hai niz azkainena. Šobera turizmo azkainena, osu, eta ez egiten lekoko jendearentzat zat, zer da zuri ikus moldea? It, itenda, gukintu egunt egun ogoita amak apartamentoa, Uh, Soziala, e eh, oaiko forniepio ere uh, oikenekipak oh, ez dute bate egin. Indugu, norekine janai duzu? Uh, Zuzuk egin zinuelaik, nortzen hauza peza? Uh, Januila duz, eta ni lemesikoat zontan nintzen. Eh? Estimatzen duzu, orduan egin zinutela? Hainiz gauza indugu, uh, amara urtez. Mina oaiko uh, forniek ez duk gauzikin. Zuzuk uh, nola ikusten duzu zure erria gaur egun? Erriak gaizki gaki dela. Argibeleko lurrorekin, inpozak patu berko dide, eta azkain, azkain darrik ikusikoite zenbat patukoiten huai uh, hua ukte mm. el du dinero. Plant. ikastola, euskararen gaine ikuko kontseiluan nola ikusten duzu? Sustengatzen duzu? Bai, esk, er, nik er, ikastola be, beti lango dutu, eh? E, guk emandu gai uh, dento kian ikastola eta guk ikastola beti egin dugu uh, berdena eta nik maitet uh, eskuelas, eh? Eta uh, kultura ta udenak uh, eta txiki berda uh, ikastola, askainen. eta lagundu. Eta lagundu. Hmm. Beraz zemezzurekin oja deitzen ditu zuzuko azkaindarrak eekainarena hogeita zorziko bigargian itzuiko. Be bozkatzeko etsxi lagunin. Eh? Eta Laduxen uh, ladux ganda ez du ez biharren uh, ez da hor. Uh, batuzte hoike uh, bozkatzaileak uh, batuzte eguen uh, etsxi laur etoriko dira. Uh, Laduuxen ipatzen duzu behin etzinnezten algarrekin? Ez Ni beti izatu naiz bakarrik, Eta e, beti bakarrik izai nahiz. Zergatik ez zinezten uh, akomeatu ladusekin uh, lehenitz zuliko ere? Ez posible. Ez posible posile. Uh, naiot bakarrik gan ere uh, launekina. Pierre Closel, milezker? Bai, zuri eta ikusi